Ma'asyirul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah Menyambung Pembicaraan kita terkait dengan Sebuah ketentuan hidup Yang telah ditulis oleh Allah wa'azza wa jalla Bagi masing-masing hambanya Dan tidak ada satu pun yang luput dari catatan Tentu ini akan menambah keyakinan dan keimanan kita Terlebih di saat kita mengetahui bahwa Allahu Azza wa Jalla memiliki kehendak dan kemauan Apabila Allahu Azza wa Jalla menghendaki sesuatu pasti terjadi Dan bila tidak menghendakinya tidak pernah akan mungkin tidak pernah akan terjadi ini adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kaitannya dengan apa yang kita khawatirkan terjadi di dalam hidup. Itu semuanya tidak akan pernah lepas dari kemauan dan kehendak Allah Azza wa'ala. Oleh karena itu, kita sering diingatkan Melalui pelajaran-pelajaran ilmu agama bahwa di saat saudara kita mungkin Atau barqallah fikum teman kita mungkin Atau kedua orang tua kita mungkin Sedang mendapatkan ujian penyakit Apakah penyakit Barakallahu Fikum sifatnya cepat menular? Ya, pilak. Kemudian Barakallahu Fikum, ya, panas. Dan yang semisalnya, dari penyakit-penyakit yang gampang menular. Kita menjaga, merawat ibu kita, merawat bapak kita dengan penuh kesabaran. Ternyata terus diberikan kesehatan. Maka di saat atau suatu saat, Ternyata anak ini dijangkiti oleh pilek juga seperti bapaknya misalkan. Barakallahu fikum. Kita yakin dan tahu. Ini tidak mungkin akan terjadi kecuali biiznillahi. Dengan izin dari Allah wajalla. Kita mengembalikan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah bagian dari keimanan yang ada pada diri kita. Contoh sekarang penyakit yang mungkin sedang hangat dibicarakan dan sedang menimpa sebagai wabah besar. Yang telah mengganggu stabilitas hidup hubungan antara negara dengan negara berikutnya menggoncangkan perikomnian barakallahu fikum yaitu virus corona maka kita tidak boleh lepas dari keimanan yang telah kita sebutkan yaitu apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki virus ini terkena kepada orang tidak mungkin akan bisa ditolak bagaimanapun orangnya itu Mungkin orangnya bersih hidupnya. Mungkin orangnya barakallahu fikum menjaga segala-galanya. Atau mungkin dia dokter. Atau yang semisalnya. Semuanya itu mungkin terjadi. Ingat. Bi-idnillahi. Karena izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena restu dari Allah. Ada kemauan Allah di dalamnya. Adakah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala padanya? Sebagaimana halnya penyakit-penyakit yang lain? Semuanya itu dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada istilah orang yang ini penguasa, atau dia rakyat jelata, atau dia mungkin kaya, atau miskin, atau mungkin sehat, segerbuka, oh tidak ada. Apabila Allah Azza SWT mengizinkan berkehendak, Atau menimpakan kepada seseorang sesuai dengan catatannya, Tidak akan bisa menolak siapapun juga. Sebagaimana halnya penyakit-penyakit yang lain. Rohimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, Disinilah letak Kehidupan orang-orang yang beriman Dia selalu siaga Selalu siap Selalu melakukan upaya-upaya dan usaha-usaha Rahimani wa rahimakum jami'an Dan dia Barakallahu fikum Punya ketenangan dan ketenteraman, Lapang dada Untuk menghadapi segala kemungkinan terjadi Barakallahu fiqh Karena dia sudah diberikan Pelajaran yang sangat berharga Oleh Rabnya sendiri Rahimani wa rahimakumullah Terkait dengan sebuah kematian Seperti yang terjadi pada tsunami di Aceh Berapa korban meninggal dunia Itu sekejap dia tahu kalau itu adalah sebuah ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla yang telah mengatur kehidupan. Rahimani wa rahimakumullah. Dia tahu. Dimanapun bisa terjadi itu semua. Tiba-tiba dikejutkan. Kejadian tsunami di kota Palu. menelan korban yang sangat banyak. Tiba-tiba tsunami dengan tanpa ada tanda-tanda terdeteksi Tiba-tiba tsunami terjadi Menelan korban yang sangat banyak Semuanya itu adalah perjalanan hidup dalam aturan Allah Azza wa Jalla Kalau itu menjadi sebuah kejadian besar Maka kita harus bisa belajar Bahwa itu adalah tidak akan lepas dari suratan hidup Ketentuan hidup, kemauan Allah Azza wa Jalla, dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Pesawat terjadi kecelakaan menelan korban lima sekali saja. Kapal laut kemudian tenggelam. Menghasil menimbulkan korban yang sangat besar. Peristiwa-peristiwa gunung meletus itu adalah sebuah kejadian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yuri maka di saat kita mengembalikan semua peristiwa-peristiwa itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala berarti kita ini harus mempersiapkan diri untuk menerima semua kejadian hidup yang kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi persiapan apa yang kita miliki, yang harus kita miliki, barqawahufikum, untuk kemudian menjaga diri kita sendiri. Jangan sampai, di saat kemudian ujian itu turun, maaf-maaf, menimpa kita, sebagaimana menimpa orang-orang lain, kita langsung, tidak lagi berada di dalam ilmu yang tadi kita telah jabarkan, atau telah kita rincikan bagaimana Barakallahu Fikum muncul pada dirinya kebencian dan ketidaksukaan terhadap keputusan itu saya ini sudah menjaga kesehatan kau saya sudah uh, sebelum makan mencuci tangan, bersih wah, semuanya sudah asbab sebab-sebab sudah dilakukan sebab-sebab sudah dikerjakan sudah lengkap semuanya, tapi Allah عز وجل menakdirkan. Allah عز وجل berkehendak untuk kemudian ujian itu menimpa dia. Maka jangan sampai ada seseorang mukmin keluar dari jalur. Bagaimana contoh keluar dari jalur? Yaitu muncul ketidaksukaan, at-tasakhut, kebencian Terhadap ketentuan yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sangat-sangat berbahaya. Satu. Yang kedua. Kemudian muncul asyakwa. As berkeluh kesah bilisan. Dengan lisan-lisan. Dengan lisannya. Wah, ngomong sana, ngomong sini, ngomong sana. Menampakkan. Kemiskinan dia di hadapan manusia ingin uluran tangan manusia kepada dirinya sendiri. Wah, mengeluhnya. Padahal dia tahu bahwa ini tadinya dia tahu. Bahwa Allahu Azza wa Jalla yang menurunkan dengan izinnya, dengan kehendaknya. Tapi karena itu sudah lenyap. Barakallahu fikum. Sehingga muncul asyakwa, mengeluhkan, meminta bantuan. Padahal manusia itu tidak akan bisa memberikan manfaat walaupun semuanya itu berkumpul dan bersatu. Kecuali manfaat yang dituliskan oleh Allah SWT buatnya. Tak akan keluar dari catatan manfaat yang akan didapatkan. Rahimani wa rahimakumullahu jamian. Ya yeah. Kedua kita tersalah Kenapa? Karena kita sudah mengeluhkan Perbuatan Allah kepada manusia Yang tidak bisa berbuat apa-apa Kesalahan yang sangat fatal Di dalam hidup Barakallahu fikir Dan yang ketiga Jangan sampai terjadi Di saat kemudian musibah itu Menimpa kita Barakallahu fikir Lalu kemudian kita aljawari anggota tubuh kita ini terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Maksudnya apa? Jangan musibah itu dilawan dengan dosa. Jangan ujian itu dilawan dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan manuzzilah tiadalah turun di sebuah tempat bala kecuali karena kemaksiatan dan tidaklah terangkat bala itu kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Sekarangkan barakallahu fikum di saat kemudian Allah wa'izzawajal menurunkan virus corona ini. Berapa orang yang mau menangkalnya dengan kata dia kepada Allah. Memang benar semua dokter mengeluarkan ide-ide-ide-ide-ide. Sampai kemudian wah ya ini jadi laris itu jadi laris itu semuanya. ...tapi terus bermaksiat kepada Allah SWT. Terus barakallahu fikum tidak mau taat kepada Allah SWT. Maka ini adalah kekeliruan yang sangat besar di dalam hidup. Kalau kita menginginkan bala itu diangkat oleh Allah SWT, ...maka kita harus memperbanyak kebaikan, ketaatan, bertaubat kepada Allah Subhana wa ta'ala semestinya ini yang harus dilakukan. Hafidani wa hafidhakumullah Maka oleh karena itu tidak ada yang paling punya kesiapan. Kesiapan segala-galanya, mentalnya, imannya kecuali orang-orang yang Allah telah berikan taufik dan hidayah untuk belajar kitabnya Al-Qur'anul Karim. Dan sunnah Nabi Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia punya kesiapan untuk menghadapi berbagai resiko yang akan terjadi di dalam hidup, karena dia tahu. Memang kita diciptakan oleh Allah Azza Wajalla, tapi kita tidak mengerti perjalanan hidup ini bagaimana dan kemana. Bagaimana maksudnya apa yang akan terjadi dalam setiap saat? Kita enak-enak berjalan dengan asyik, pelan, pakai motor misalkan, atau nyepeda ontel, ya ke sawah, barqalafikum, atau mungkin apa namanya ke pasar, ngantar keluarga. Sekira tidak ada seseorang berpikir yang ya bukan-bukan, di dalam hidup ketabrak, jatuh, terlilit, barakallahu fikum kerudung is Tidak ada. Tapi terjadi. Sudah pelan-pelan berusahanya peda. blek jatuh, patah tangannya. Patah kakinya. Kesleo. Pelan-pelan dia bersama istri diingatkan, "Bayu, yuk" atau panggilan "barakallahu fikum" yang apa namanya kepada istrinya? jaga kerudungnya dijaga ternyata ia terlilit dikaga dengan izin dari Allah al-Hazwa itu semuanya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup ini disinilah letak ketenangan dan ketenteraman orang-orang yang belajar kitab Allah dan belajar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dididik untuk kemudian selalu menjalankan apapun yang akan terjadi di atas kelapangan dada, kesabaran kesyukuran tawakal kepada Allah Azzawajalla semuanya pendidikan Al-Quranul Karim dan pendidikan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sekali lagi barakallahu fikum Orang yang punya kesiapan untuk menghadapi itu semua adalah orang-orang yang memang telah terdidik hidupnya di atas kitabullah dan di atas sunnah nabi sallallahu alaihi wa'ala alihi wa Sehingga barakallahu tikum tidak gelisah hidupnya ketika... Ya, orang berbicara lewat media sosial tentang virus corona dan yang semisalnya telah mengenai ini, mengenai itu, mengenai ini, mengenai itu. Berapa juta sih manusia di negeri kita ini atau muslimin di negeri kita ini? Berapa yang terjangkiti? Saya dihitung ya 90 sekian, misalnya. terus, terus bertambah, bertambah. Bertambah-bertambah yang itu sehat, pulih kembali, itu sehat. Yang meninggal mungkin satu, dua, atau tiga, atau-atau. Lah, peristiwa tadi yang kita sebutkan, peristiwa-peristiwa dahsyat mengerikan, tabrak mobil, dua orang meninggal sekali. Di sana kejadian tabrakan, ya dua-duanya meninggal istri, sekeluarga misalkan, di dalam mobil barqallahu fikum aduh. Semuanya itu. Informasi-informasi terkait dengan kematian. Tapi terkadang jarang mengingat. Kalau itu adalah sebuah kejadian dan peristiwa. Yang telah ditulis oleh Allah Wajal Dan yang Allah telah berkehendak Untuk menimpakannya kepada siapapun juga. Tapi luput dari itu semua. Rahimani wa rahimakumullahu jamia maka oleh karena itu pemerintah kita terus mengingatkan masyarakatnya, rakyatnya agar jangan gelisah. Terus barkallahu fikum, tenang hidupnya. Ya, hadapi segalanya dengan banyak berdoa atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ini, menjaga himbauan adalah upaya agar jangan sampai kita ini sebagai rakyat selalu menjadi tumbal media sosial. Karena kita tahu. Media sosial itu dimanfaatkan oleh siapapun juga. Untuk menggoncangkan stabilitas kehidupan negeri. Oh, sangat banyak. Rahimani wa rahimakumullahu jami'at. Maka oleh karena itu, Barakallahu fikum. Kita orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah diberikan sebuah alat dan modal. Untuk menjalankan segala kemungkinan akan terjadi di kehidupan dunia ini. Maka kita mencoba untuk menyodorkannya. Modal ini, alat ini, kita sodorkan ke tengah kaum muslimin. Semoga di belakang virus corona ini ada sebuah pelajaran yang berharga. Yang akan bisa diambil hikmahnya oleh ahlu sunnati wal jamaah. Di manapun mereka berada dan hikmah ini akan bisa dirasakan oleh masyarakat. Apa itu kira-kira? Apa rahimahni warahimahku mullah? Tadi sudah kita sebut. Tadi sudah kita sebutkan sebuah pengetahuan bahawa apapun yang terjadi di kehidupan dunia ini sudah ada dalam catatan. Yang kedua. Kejadian demi kejadian dalam catatan dan suratan itu. Tidak akan lepas dari kehendak, kemauan Allah SWT. Bila Allah berkehendak pasti akan terjadi. Bila Allah SWT tidak mengendaki, apapun tidak akan pernah terjadi. Kita melihat, ternyata kapal masuk ke dalam laut. Sudah tidak tahu gambaran kita sudah mati semuanya ternyata di situ ada yang selamat kan begitu barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'an semuanya adalah perjalanan hidup pada masing-masing terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala maka rahimani wa rahimakumullah setelah kita mengetahui itu semua maka itu sebagai modal yang harus kita pegang di atas modal itulah kita menjalankan sebuah usaha besar. Apa usaha besar itu, barakallahu fikum? Yaitu menjalankan ketaatan di dalam hidup. Mentaati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah penangkal yang paling terbesar dari berbagai macam bentuk bala barakallahu fikum di dalam hidup ketaatan seseorang kepada Allah Azza tadi sudah kita gambarkan barakallahu fikum ucapan Ali radhiyallahu taala anhu bahwa turunnya bala itu disebabkan karena kesalahan disebabkan karena kemaksiatan yang dilakukan oleh barkalatikum manusia itu sendiri dan terangkatnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala rahimani wa rahimakumullah Oleh karena itu Ali Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahawa. hamba Allah ini tidak pernah tataqallab akan terus berbolak-balik, bolak-balik dalam tiga perkara dan tingkatan. Yang pertama bolak-baliknya adalah ni'amillah dalam nikmat Allahu Azza wa Jalla ni'am minallah tataradak. Yang terus bersusulan sekarang dia menikah dapat istri barukallahu fikum Kemudian setelah itu Allah berikan rezeki padanya anak satu. Berikutnya tambah lagi anaknya. Berikutnya tambah lagi yang kemarin dia punya sepeda ontel. Punya sepeda motor. Kemudian punya mobil. Barakallah fikum. nikmat Allahu Azza wa Jalla tatarada. Terus. Terus. Berkesinambungan. Dia dapatkan kesehatan. Sakit datang sehat lagi. Pilak sehat lagi, batuk sehat lagi, pusing-pusing sehat lagi. Terus demikian, berkesinambungan nikmat-nikmat. Maka, kata beliau, wakai duha asyukru. Pengikat itu semua, nikmat-nikmat-nikmat-nikmat yang kita dapatkan, yang menjadi tali pengikatnya itu adalah asyukru kesyukuran hamba barqallahu fikir nah sekarang bagaimana bentuk gambaran kesyukuran hamba itu sesungguhnya beliau menyebutkan kesyukuran itu harus dibangun di atas tiga rukun syukur hamba itu harus Dibangun di atas tiga rukun. Rukun yang pertama. Barakallahu fikum. Rukun yang pertama. Rahimani wa rahimakumullah. Al-i'tirafu biha. Zahiran wa batinah. Mengakui. bahwa apa yang dia dapatkan di dalam hidup ini. Benar-benar sebuah nikmat dari Allah Azza wa jalla, Zahiran wa wabatina diakui dalam bentuk lahir dan diakui pula di dalam batinnya. Anak ini tidak punya apa-apa lomas yang menitipkan, yang memberikan semuanya Allah Azza Wajalla. Datang lagi nikmat diakui kalau itu adalah pemberian Allah. Dia bisa menitipkan nikmat itu kepada orang lain. Maka dia tidak menyandarkan kalau aku yang memberikan engkau. Tapi dia mengatakan ini adalah kemudahan nikmat dari Allah. Terus iktiraf. Iktiraf. Dia mengakui. Kalau itu merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran berceritakan. Di saat ada orang mendapatkan nikmat akuismenya tinggi. Aku loh. Tanpa aku loh, aku yang memberikan mu aku, ya yeah. kalau tidak ada aku, wah sudah demikian apalagi kalau dia mengatakan wah ini saya dapatkan dengan kemampuan saya dengan ilmunya saya kehebatan saya menyusun strategi dan seterusnya jangan barakallahu fikum itu kesombongan, itu keangkuhan. Kita enggak punya alasan untuk menjadi sombong di dalam hidup ini, enggak punya. Mau sombong dengan harta benda ya, Akhi, dari mana sih hartanya? Ada orang sombong dengan kecantikannya, huma, oh, kecantikan itu dari mana? Ada seorang penuntut ilmu sombong dengan ilmunya, barakallahu fik, ilmu Anda itu dari mana lo? Dari mana? Kalau enggak diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Engkau akan bodoh. enggak mengerti apa-apa. Barakallah fikum. Lalu atas dasar apa kita mau engkau dan sombong di dalam hidup ini. Tidak ada alasan. Tidak ada dasar rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk menjadi orang. Yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita harus punya iktiraf. Sebuah pengakuan di dalam hidup. bahwa ini benar-benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Taruhlah. Punya keahlian memanah. Ikan di sungai. Ikan di laut. Atau mancing. Oh dapatnya sekilo lima kilo. Ingat. bahwa itu adalah nikmat dari Allah pada hari itu rezeki engkau. Besoknya nggak dapat apa-apa misalkan, ya besoknya lagi. Lo nah, terus adanya warna-warni seperti itu pantas nggak kita menyombongkan diri lo? Nggak pantas, barokallahu fiqo. Kita menggenggam, masya Allah masukkan duit di dalam dompet, Ditaruh di dalam tas. Tiba-tiba tasnya itu diambil oleh orang, semuanya hilang, pakaiannya hilang, dompetnya hilang, semuanya hilang. Tiba-tiba kembali cuma ktp tok. Atau mungkin SIM-nya kembali. Karena ya pencurinya malingnya gak butuh itu. wes Diserahkan ya ke polisi ini pak. Polisi ada kehilangan. Berhadap dia malingnya. Ya polisi mencari alamat. Ketemu KTP-nya kembali. Tapi apa yang ada di dompet ambles. Terus. Ini sebuah peristiwa di dalam hidup. Sebuah kejadian di dalam hidup. Lalu ketika dapat berikutnya kok malah sombong. Fikum. Nah termasuk dari rukun kesyukuran yang harus kita perhatikan Terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla adalah al-iktiraf Mengakui kalau semuanya ini adalah dari Allah Azza wa Jalla Zahiran Mungkin dari penampilan kita, dari lisan kita Barakallah Fikum Zahir Dari kolbu ini Bahwa ini benar-benar nikmat dari Allahu Azza wa Jalla Kita enggak punya apa-apa Rahimani wa rahimakumullahu jamian Ini yang pertama Barakallahu fikum Kemudian Yang kedua Termasuk dari Min'arkan asyukur Lillahi Azza wa Jalla Kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu tasrifuha tasrif menggunakan dan memanfaatkan nikmat itu pada jalan yang diridhai oleh muqtiha wa musaddiha yaitu memanfaat. Kenikmat itu pada jalan yang diridhai oleh Sang Pemberi dan yang menutupi dengan nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum Kita manfaatkan Rahimani wa Kuma Allahu Jami'an <mulian> kepada jalan yang diridhai oleh Pemberinya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah at atahadus bilisan, menceritakannya dengan lisan kita nikmat dari Allah Azza Wajalla. Ketika dia diberikan anak, nambah lagi Alhamdulillah nikmat dititipkan oleh Allah Azza Wajalla. Dia ceritakan barokallah fikom bilisane eh. dengan lisannya ini tahadud. Tiga rukun kesyukuran ini, iktiraf. Mengakui zahiran wa batina. Kalau itu memang adalah titipan Allah wa'azza wa jalla. Kedua, kita ceritakan tahadud bin ni'mah. Dengan lisan kita, kita ceritakan Alhamdulillah. Allah wa'azza wa jalla berikan saya kesehatan. Kedua orang tua saya kesehatan. Allah berikan kepada keluarga saya kesehatan. Tahadud bin ni'mah. Yang keberikutnya nikmat-nikmat nikmat yang dititipkan oleh Allahuazza wajalla kita manfaatkan, kita pergunakan pada jalan yang diridhai pemberinya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Katalin Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kalaupun seseorang sudah mampu mendirikan kesyukuran itu di atas tiga pilarnya Maka tetap akan ada taksir kekurangan di dalam mewujudkan kesyukuran kepada Allah. Itu kalau sudah mewujudkan kesyukuran itu di atas tiga rukun. Akan kita jumpai kekurangan yang sangat di dalam mewujudkannya. Kita harus akui itu semua. Baratulah Fikon. Yeah. Ini... Warna hidup yang menyenangkan dan menggembirakan. Ternyata ada tugas di hadapan nikmat itu dengan mensyukurinya agar kita termasuk orang yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam firman-Nya La insyakartum la azidannakum. Bagaimana lagi? Ini kaitannya gambaran tadi, gambaran nikmat dunia loh. Sekarang bagaimana lagi kalau nikmat itu terkait dengan akhirat? Bagaimana contohnya? Sekarang apa yang kita lakukan? Kita datang ke tempat majelis ilmu, menggandeng istri kita, membawa anak kita, fikum. ada keringanan mendatanginya, majlis tanaso saling ingat-mengingatkan, Saling nasihat menasihati... Saling bertitip pesan... Walaupun mungkin lelah capek... Tapi kita datangi... Bukankah ini adalah kenikmatan yang terkait dengan akhirat? Barakallahu fikum... Lalu kita mencoba khusyuk mendengarkan... Tapi bablas... Bangkit lagi... Tidak kemudian dibiarkan... Ya, ngantuk... Ah, bangkit lagi ngantuk lagi bangkit lagi barakallahu fikum ini adalah nikmat yang terkait dengan akhirat kalau sekiranya kita benar-benar berada dalam rukun kesyukuran itu nikmat akhirat itu akan ditambah oleh Allahu azza wajalla dan kita tahu bahwa kenikmatan dunia itu sangat menguntungkan kita bagaimana lagi kaitannya dengan kenikmatan akhirat Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an kata Limam Ibnul Qaim rahimahullah. Hamba itu tidak akan pernah lepas dari tiga tingkatan hidup. Atau tiga bentwarna hidup. Tadi ni'am, nikmat dari Allah azza wa'izzawajalla dengan bermacam-macam. Maka tali pengikatnya itu adalah kesyukuran. Kesyukuran itu barakallahu fikum harus berdiri di atas tiga pilar. Nah, siapa yang tahu tiga pilar tadi? Satu. Huh? Satu. Pertama. <San> Al-Iqtirab mengakui kalau itu merupakan sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Baiklah hiriyah kita, batiniah kita mengakui. Agar tentunya tidak kemudian kita akuisme di dalamnya mengakui, menyandarkan kehebatan, kepintaran diri kita, kemampuan kita, dan seterusnya. Jangan. Kedua, apa rukunnya? Menceritakannya nikmat itu kepada orang lain. Ketiga, menggunakan dan memanfaatkan nikmat itu pada jalan yang diridhai oleh Sang Pemberinya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum kaitannya dengan nikmat. Yang kedua, tabaqah yang kedua disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah al-mihanu ibtala Allahu biha ibadah. Yaitu ujian ujian-ujian ujian di dalam hidup yang Allahu Azza wa Jala menguji hambanya dengannya. Fafarduha. Maka kewajiban hamba itu dihadapan ujian-ujian itu adalah. As-sabru. Kesabaran barakallahu fika. Kesabaran rahimani wa rahimakumullahu jami'at. Ah. Seseorang tidak akan dikatakan bersabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kecuali apabila berdiri juga di atas tiga rukun. Tiga pilar. Pilar yang pertama disebutkan oleh beliau. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an adalah. Habesu habsun nafsi 'an at-tasakhud bima qaddarahu Allah aw bi aqdarillah menahan diri untuk tidak benci tidak suka terhadap ketentuan Allah azza wa jalla menahan diri dia tidak. Barakallahu fikum Tidak ada kebencian pada dirinya Di saat musibah itu mengenai dia Ini satu pilarnya Pilar yang kedua ma'asyiral muslimin dan muslimat adalah habsul lisan Menahan lisan ini kata beliau Untuk kemudian berkeluh kesah Ngeluh sana, ngelus sini, ngelus sana, ngelus sini. Rahimani wa rahimakumullahu jamiat. Yang ketiga, Rukun dari kesabaran itu adalah Habsul jawarih. Menahan anggota tubuh kita agar jangan melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah wa'azawajallah. Kan banyak orang Diuji pilek maaf maaf, enggak solat loh, panas pusing tak solat tidur pagi tidur ya sampai siang siang wah dibangunkan pusing ya tidur lagi ini kan barakallahu fikum ya gambaran orang yang tidak bersabar terhadap ujian dan cobaan itu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan bagaimanapun penderitaan seseorang kewajiban salat itu tetap ada. Sampai kalaupun dia tidak bisa menggerakkan seluruh badannya yang bisa digerakkan cuma matanya saja goyang sholat biqadril istitah kerjakan sholat semampu engkau sudah tidak bisa berapa-apa lagi, tapi dia masih ingat kerjakan sholat biqadril istitah sesuai dengan kemampuan ini sakit sedikit, ush gak sholat kan ini kesalahan dan kekeliruan yang sangat, barakallahu barakallah Fikum. kita bisa lihat sekarang ini apa yang dilakukan oleh muslimin terkait dengan Ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ya barakallahu fikum wabah virus corona. Yang enggak salat, yang enggak beribadah ya tetap barakallahu fikum. Yang juga terkena ya terkadang maaf-maaf enggak maaf, mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hafizan Jauhnya kita ini dari penangkal hidup yang telah dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani <tutuk> wa rahimakumullahu jamian. Maka oleh karena itu, al Imam Ibnu al Qayyim rahimahullah kemudian menjelaskan, Allah Azza wa Jalla tidak menguji hambanya liuhlikahu untuk membinasakan mereka engkau. Allah Azza wa Jalla menguji hambanya bukan untuk kemudian membinasakan hamba-Nya tetapi Allahu 'azza wa jalla menurunkan ujian dan cobaan liyabtaliya sabrahu wa 'ubudiyatahu akan tetapi Allahu 'azza wa jalla menguji hamba itu menurunkan berbagai macam musibah untuk kemudian menguji kesabaran dia dan menguji ubudiah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya bagaimana ubudiah diuji? Kita tahu bahwa berubudiah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Baik di waktu senang ataupun di waktu susah. Kalau seseorang di saat susah, dia semakin ketat menjaga ibadahnya. Kepada Allahu Azza wa Jalla. Sabar, wahai saudara dan saudariku. Sebentar lagi. Ujian akan diangkat oleh Allahu Azza wa Jalla. Kalaupun ternyata ujian dan cobaan ini harus berakhir dengan kematian. Sabar, saudaraku dan saudariku. bahwa musibah ini akan bisa menghapus segala kesalahan yang telah berlalu. Dan Allah bayar dengan kebaikan engkau di dalam hidup. Hidup engkau di alam barzah dan alam akhirat. Berarti, keberuntungan yang dia akan peroleh. Fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi, barakallahu fikum. Allahu Azza wa Jalla menguji hambanya. Bukan untuk membinasakan hamba itu. Tetapi Allah menguji dia. Menurunkan cobaan untuk menguji kesabarannya. Dan untuk menguji ubudiah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak yang gagal. Maka dari sinilah semuanya kita mengetahui. Bahawa ternyata penangkal utama wabah bala itu. Ketaatan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus dimengerti. Oleh siapapun juga Barakallahu Fikum. Penangkal utama dari segala macam bentuk bala, wabah. Adalah ketaatan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faya akhi wa ya ukhti. Bagaimana jikalau ketaatan yang kau bangun di rumah. Atau di tempat kerja. Atau di tempat-tempat Barakallahu Fikum dakwah berjalan di atas tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam engkau berjalan sebagaimana para Sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in di masa yang silam, bukankah ini adalah penangkal yang terbesar di dalam hidup ini satu, kedua bahwa tidak ada yang akan mengangkat sebuah ujian dan cobaan besar yang menimpa, kecuali Ketaatan seseorang kepada Allahu Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kita diceritakan mungkin kalau kita membaca kisah Nabi Ayub bagaimana penyakit demi penyakit menjaga terus ketaatannya kepada Allah. Dia sabar menghadapi ujung-ujungnya semuanya berakhir dengan ketaatan kepada Allah. Agar kita ini menyadari satu, dimanapun kita berada, di daerah manapun, yang namanya ujian hidup itu pasti akan datang. Oh so, ya akhi, anda mau menyingkir dari keramaian orang? Oh, jangan. Anda mau lepas dari ujian? Selama seseorang itu hidup di negeri ujian ini akan dicoba oleh Allah SWT. Menyangka imannya sudah baik, imannya sudah bagus, saya ingin jaga iman saya di gunung. Lep. Bertambahnya iman engkau akan bertambah pula ujian dan cobaan itu. Barakallahu fikam. Rahimani wa rahimakumullahu jamian. Maka oleh karena itu, maka kita harus tahu. Hafidhani wa hafidhakumullah. Tugas kita di saat menghadapi ujian dan cobaan itu untuk menjaga. Ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seseorang menjaga ubudiyahnya kepada Allah. Ketaatannya kepada Allah. Ketika ujian itu turun. Ujian itu, kata Imam Ibn Al-Qaim rahimahullah. Akan berubah menjadi sebuah mihna, minhah dan menjadi sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Berubah. Ujian itu menjadi sebuah kenikmatan. Dia ingat, Ya Allah, saya ini sakit cuma sebulan saja. Sementara saya sudah mendapatkan nikmat bertahun-tahun dari Allah SWT. Dia belajar. Nambah lagi keimanan dia. Nambah lagi kesyukuran dia. Barakallahu fikum. Yeah. Oh, saya patah kakinya. Wis anda sudah kesana kemari. Pergi main sepak bola. Pergi barakallahu fikum ke tempat majelis ilmu dengan kaki yang sehat, seger, bugar bisa ini beraktivitas. Loh, ini diingat lo. Ya, keseloe kakinya tuh berat. Ini sudah berat mau ngangkut batu berat, mau cari duit ke pasar berat. Coba dihitung lo berapa hari lo dibanding dengan kesehatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disaat kita benar-benar menjaga ubudiyah kita kepada Allah di saat kita dicoba dan diuji oleh Allah Azza wa Jalla Al-Imam Ibn Al-Qaim Rahimahullah menyebutkan Ujian itu akan berubah menjadi sebuah nikmat. Apa yang tidak disukai berubah menjadi sesuatu yang disukai Apalagi kalau mendengar Sampai duri yang mengenai orang yang beriman itu Akan menghapus kesalahan-kesalahannya mendengar kutipan dari Nabi Ali sallallahu wasallam semakin semangat untuk menjaga semoga ini sebagai penghapus dosa dan kesalahan yang saya sudah lakukan dan yang salah saya sudah perbuat terus barakallahu fikum ya sampai pada akhirnya sebulan ditentukan sebulat bulan berikutnya dia segar bugar bisa beraktivitas normal lagi barakallahu fikum tidak akan disia-siakan seorang hamba apabila dia menghadapi ketentuan Allah, perbuatan Allah pada dirinya dan dia hadapi dengan ketaatan. Tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti Allah persiapkan ya sesuatu yang menguntungkan dia di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jamiat. Maka dari sinilah kita sama-sama untuk kemudian belajar di dalam hidup apapun yang akan terjadi musibah-musibah yang telah menimpa uh, warna-warni musibah, bisa terjadi kapan saja dan di mana saja menimpa setiap orang barokahullah fiqom. Maka mari kita persiapkan diri untuk menghadapinya rahimahni warahmatullah kita tahu. Bahawa penangkal utamanya adalah ketaatan dan yang akan menjadi penyebab utama terangkat ujian itu ketaatan pula ini yang harus kita jaga di dalam hidup Barakallahu Allah Ya sudah disebutkan mungkin melalui ayat-ayat Al Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari majlis asatidah kita, ustadz-ustadz kita. Kalau peristiwa demi peristiwa di dunia ini Kaitannya dengan perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba itu, memang benar. Maka pintu untuk menangkal itu semua, mengangkat bar kelawiqom kita harus kembali bertaubat kepada Allah Taala kembali mengakui kesalahan kepada Allah. Barakallahu fikum. Jangan sampai ada nikmat diberikan oleh Allah. Kita bermaksiat ditambah lagi nikmatnya. Bermaksiat ditambah lagi nikmatnya. Sam jangan sampai kita terjatuh di dalam pintu istidraj. Yaitu penguluran dari Allah. Ayo, ayo saya tambah bermaksiat. Wah, oh, bermaksiat ditambah lagi. Ditambah lagi istidraj maka bentuk kesayangan Allah Azza wa Jalla terhadap hambanya, Allah berikan ujian dan cobaan kepada mereka. Ida ahabballahu kauman ibtalahum. Apabila Allah Azza wa Jalla menguji uh, mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Ibtalahum. Allah Azza wa Jalla menguji mereka. Jangan sampai ada orang yang Ketika mendapat ujian minder hidupnya jangan hadits Nabi ﷺ Inna Allah Ida Ahabba Kauman Ibtalahum Faman Raziya Falahu Rida Waman Saqiba Falahu Sohot kata Rasul ﷺ Apabila Allah mencintai suatu kaum Allah berikan ujian padanya Allah turunkan cobaan padanya. Sehingga apabila dia rida, Allah berikan keridaan kepadanya. Tapi kalau dia benci, Allahu Azza wa Jalla memberikan kebencian kepadanya. Rasulullah SAW mengatakan, Man yuridillahu bihi khairan yusuf minhu. Barang siapa yang Allahu Azza wa Jalla inginkan kebaikan padanya, Allah timpakan musibah buatnya. Sehingga dia banyak ingat kepada Allah, banyak beristighfar Tadi kemarin ketika sehat, susah dia untuk beristighfar kepada Allah, ingat kepada Allah, al-azwa jalla. Ya mungkin ingat lupa, ingat lupa. Ketika Allah menginginkan padanya kebaikan, Allah berikan musibah. Banyak beristighfar di ranjang pembaringannya, banyak ingat kepada Allah, al-azwa jalla, ingat akan kematian. Dia terus menjaga khusnuddhannya. Berbaik sangkanya kepada Allah. Ini semuanya adalah keinginan baik. Allah wa'izzawajal kepada hambanya yang sedang dicoba dan diuji. Rahimani wa rahimak. Maaf, maaf. Sekali lagi. Ini tidak akan diperoleh melalui, kecuali melalui jalur ketaatan kepada Allah. Sebagaimana... Nikmat itu akan bisa berubah menjadi nikmah, menjadi cobaan ujian, malapetaka dengan kemaksiatan kepada Allah. Dengan bermaksiat kepada Allah Huwazza Wajalla, nikmat itu akan bisa berubah menjadi nikmah. Maka oleh karena itu pertama kali yang harus kita lakukan. Menangkal adanya virus corona atau musibah yang lain atau musibah yang lebih dahsyat lagi dengan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Menjaga ketaatan ketika terjatuh di dalam dosa, kita segera bermaksiat astagfirullah. Ketika kita segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatan yang kita lakukan itu merupakan sebuah doa kita kepada Allah. Kan kita enggak menyangka terkadang kalau dengan ketaatan ini kita berdoa kepada Allah Alhamdulillah yeah. ya. Barokallahu fikum. Semua ketaatan yang kita lakukan ketika senang, ketika mendapatkan musibah itu adalah doa kita kepada Allah, permintaan kita kepada Allah. Pengakuan kita ini miskin, kita ini fakir, mengakui bahwa Allah Wajaz Wajalla segala-galanya. Kalau kita tekun melaksanakan ketaatan, itu adalah doa yang disebut oleh para ulama dengan doa ibadah. Ini dia, ada doa masalah kita mencoba mengutarakan Ya Allah, jagalah hambaMu ini dari wabah yang sedang menimpa Ya Allah. Ini adalah doa yang disebut doa masalah. Berarti ketaatan yang kita lakukan di dalam hidup menjadi penangkal sebuah ungkapan permintaan kepada Allah Azza wa Jalla, dilindungi, dipelihara atau diangkat berbagai macam musibah yang sedang menimpa. Jaga ketaatan. Dimanapun barakallahu fikum kita berada, dalam kondisi apapun mungkin Orang sudah tidak lagi Mampu untuk memberikan Bantuan karena saking besarnya Ingat, ingat bahwa ini turunnya dari Allah Maka Allah Azza wa Jalla Yang akan mengangkatnya Jaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Ma'asyur al muslimin dan muslimat Kita telah diberikan Oleh Allah Azza wa Jalla untuk menangkal segala-galanya di dalam hidup. Yaitu petunjuk untuk belajar agamanya. Meluruskan pemahaman tentang agamanya. Lalu bisa mengamalkan dengan benar. Sesuai dengan kemauan apa yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka ini penangkal yang terbesar di dalam hidup. Perlu dijaga. Dijaga. Dijaga dan dijaga. Sekali lagi, ini adalah penangkal segala galanya. Fikum. Kita duduk belajar ini sebuah ketaatan. Ketaatan yang kita lakukan ini adalah doa. Apalagi kalau kita barangi dengan istighfar. Meminta itu adalah doa. Barakallahu fikum. Yang kita dianjurkan untuk menghadapi segala-galanya Dengan doa Allah Azza wa mengatakan Wa ida sa'alaka ibadi an Fa inni Apa? Apa? Qoribun Ujibu dakwatadda'i da Ida da'ani Fal yastajibu li Wal yu'minu bi Allahu Akbar Kata Allahu Azza wa Jalla Apabila hambaku bertanya Tentangku Katakan bahawa aku ini dekat Dekat dengan ilmunya Dekat dengan Istijabah Allah dekat dengan mengabulkan Doa-doa hambanya Barakallah fikum Apabila dia berdoa Kepadaku nah, Ayat ini sebuah pegangan bagi kita bahawa Doa itu ada dua bentuknya Ketaatan yang kita lakukan? Itu adalah doa yang disebut dengan doa ibadah Kita mengadukan semua perihal hidup Melalui lisan mengungkapkannya. Itu adalah doa Allah berjanji pasti akan mengabulkannya Barakallahu itu Ida da'ani Nah, akan ditambah lagi kuat Valias Taji boli wal yubminubi orang yang me, menerima memenuhi ajakan panggilan Allah dan dia beriman kepada Allah akan lebih menguatkan lagi doa itu rahimahni warahimakumullah ujarnya maka ini adalah satu hal yang harus kita ketahui untuk menangkal segala kemungkinan jelek terjadi di dalam hidup kita yang kedua tentu dengan upaya dan usaha pemerintah kita terus memberikan bimbingan dan arahan dokter-dokter ahlus sunnati wal jamaah atau dokter-dokter barakallahu fikum telah memberikan langkah dan sebab-sebab kita jalankan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan syariat allahu azzawajalla dan yang Keberikutnya kita banyak-banyak berpasrah hidup kepada Allah. Semuanya ini Dia yang mengaturnya, semuanya ini Dia yang menjalankannya barakah Allahumma. Maka kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wataala, menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wataala. Inilah dia pesan-pesan Rasul Ali Sallallahu Sallam kepada seorang sahabat al-Jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu kata beliau ya gulam wahai anak sebagai penutup kajian kita pada malam hari ini wahai anak saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat dengarkan kalimat-kalimatnya gampang untuk dihafal diingat satu ihfazillah yahfakka Jaga Allah. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan menjaga engkau. Apa maksudnya? Menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga segala apa yang datang dari Allah. Bimbingannya, perintahnya, larangan-larangannya. Dijaga. Maka Allah pasti akan menjaga engkau. Berarti. Kita. Dekat dengan bantuan Dekat dengan pertolongan Dekat dengan penjagaan Dekat dengan perlindungan Allah wa'izzawajallah Di saat kita benar-benar menjaga Segala apa yang datang dari Allah Kedua Kata Nabi SAW Jaga batasan-batasan Allah Jangan keluar Jangan keluar Jangan melampaui batas. Niscaya pertolongan Allah. Engkau akan jumpai di depan engkau. Allah akan memberikan pertolongan. Ya. Kalaupun ternyata ujian turun. Terat. Dia rasakan. Sebentar. Jangan engkau keluar. Jangan. Jaga. Jaga syariat Allah. Jangan keluar dari batasan. Batasan Allah. Sebentar. Tunggu. Akan datang bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita benar-benar menjaganya rahimani wa rahimakumullah keberikutnya idha sa'alta fas'alillah wa wa'ilista'anta fas'ta'in billah wahai anak kalau engkau minta maka mintalah kepada Allah kalau engkau minta bantuan dan pertolongan minta bantuanlah kepada Allah azza wa jala pendidikan untuk selalu mengaitkan hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ditanamkan sebuah keberanian untuk menghadapi segala resiko di dalam hidup. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketakwilah. Kalau umat ini berkumpul bersatu padu bahu membahu untuk memberikan manfaat buat engkau mereka tidak akan mampu memberikan manfaat. Kecuali apa yang telah ditulis buatmu oleh Allah. Cuma itu yang akan mampu. Diperbuat oleh manusia itu. Ya? Tidak mampu. Itu. Semuanya tergantung dari kemauan dan kanda Allah. Kalaupun manusia ini bersatu memberikan manfaat. Tidak akan bisa. Kecuali apa yang telah dituliskan buatmu dalam catatan takdir manfaat itu. Itu yang sampai. Kalaupun mereka bersatu. Berkumpul semuanya. Ingin memberikan mudarah, memberikan malapetaka kepada engkau. Mereka tidak bisa memberikan kecuali apa yang telah dituliskan atasmu oleh Allah dalam surah takdir ndaahkan bisa memudaratkan dan membahayakan barakallahu fīk Allahu akbar ternyata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menjalankan wasiat-wasiat wasiat dan pesan-pesan itu dengan modal taufik dan hidayah memahami Al-Qur'an sebagaimana bimbingan Nabi Alaihissalatu mengamalkannya sebagaimana tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini modal beliau untuk menjaga pesan-pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam alhamdulillah modal itu telah diberikan oleh Allah kepada kita berarti sekarang kita berada di dalam keruntungan hidup yang kita perlu jaga adalah taufik ini untuk menjalankan pesan-pesan emas di dalam hidup yang berujung kepada keberuntungan abadi kelak di sisi Allahuazza wajalla taufik dan hidayahnya untuk kita belajar Al-Qur'an belajar sunnah Rasul ali salatu wasallam sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah dan dimaukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri. Dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesalahan datang dari diri dan syaitan. Astaghfirullah astaghfirullah al-azim. Rahimani wa rahimakumullah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh